és de part d'en Lluís Ciprés. Lluís, endavant, si sisplau. Hola, bon dia, Víctor. Bon dia, Lluís. Guita, ahir, com cada dimarts, es van reunir a Rosalau al centre cívic La pa i avui hi havia la taula d'habitatge. Després era per preguntar-te o si sigui, el, els informes, ja no el, te el tema de les estadístiques, sinó els informes que hi ha sobre el PUM a la a la web de l'Ajuntament, que ha quatre o 5 informes o 30 i pico de pàgines, eh, sobre el tema de l'habitatge que t'han semblat aquesta informació que donen. Res més que això. Vinga, gràcies. Entesos, Lluís. Uh, moltes gràcies. Fins ara. Víctor, estem, alcalde. Estem en una fase d'anàlisi, de, de diagnosi, per tant... No em pertoca a mi ara fer una valoració d'aquestes dades. En tot cas el que estem fent justament és recollir tota aquesta informació i, i ara el que per to és processar-la. Per tant, és una informació sense, sense proposta, sense valoració, que, doncs, que en aquest cas doncs, en Lluís parla de l'habitatge, però també s'ha fet donc ells va fer justament de mobilitat, de participació ciutadana, l'aspecte social, l'aspecte urbanístic físic, l'aspecte econòmic, l'aspecte turístic encara tanim pendent per tant, tot una sèrie de dades que s'han de posar en comú i fer una valoració conjunta és veritat que mereix una valoració individualitzada una valoració, doncs, a aquest, a aquest treball pel que fa a l'habitatge també tenim un pla local d'habitatge doncs, que té, deu tenir 4 o 5 anys que això del que hem fet ara aquest estudi, doncs, d'alguna manera és, és actualitzar-lo i, per tant, quan toqui, doncs, farem la valoració per tant, jo no sé si eh, si Lluís exactament el que em demana tampoc m'ha concretat però quan toqui, doncs, sense cap mena de dubte, explicarem aquestes dades i explicarem què suposen aquestes dades i quina proposta doncs, se n'extreu, una proposta que entenc ha de ser consensuada a partir d'aquest anàlisi, quan, quan per toqui. però ara no, no seria el moment. Eh? Uh -huh. Mira, precisament eh, en les notes que tenia per al programa d'avui, eh, lligat que, amb el que diu en Lluís, avui fa just un any... Avui fa just un any que el Plea eh, aprovava la creació de la comissió de seguiment del procés de redacció del Nou POM. Eh, com va tot el procés, Víctor, un any després d'aquell doncs, tràmit? Doncs va d'una manera molt, molt, ben, jo crec que molt ben organitzada. Per tant, jo vull destacar la feina que s'està fent des de, la, des de la direcció, des de la gestió, des de la coordinació. I jo crec que estem estarem tots acords els que són membres, que, que el ritme és molt bo. És un pom. Sempre hem dit que la gestió d'un POM i l'aprovació final, doncs, tota la tramitació és llarga. La mitjana la comarca gironina, el dia que comentàvem que està entorn als 5-7 anys, per tant, és un document molt complex que aborda moltes qüestions i que, i que requereix sobretot molt de consens. Per tant, els petits entrebancs que vagin sortint, que de moment no estem en aquesta situació perquè estem simplement recollint dades, doncs s'han de poder gestionar d'una manera, doncs, afrontar-ho d'una manera doncs, valenta, però pensant en que és interès, òbviament, públic i, per tant, que tothom hi ja ha pogut dir la seva i ha de poder dir la seva i, per tant, s'ha d'anar treballant i fent passos segurs i amb consens. I estem, no estem en aquest... En aquest en aquesta situació, en aquest moment de la tramitació. Eh? Estem en una fase de diagnosi que calculem que el mes de gener, mes de febrer, aproximadament, estarà tancada, per tant, haurem, de ting haurem tingut totes aquestes dades ja recollides i després tocarà fer el que es diu fixar objectius i criteris. A partir d'aquestes dades, fixar un document senzill d'objectius i criteris i després, a partir d'aquests objectius i criteris, ja anar desgranant i anar treballant doncs, amb la concreció del de pla general. Això si seixu, va doncs, a un ritme doncs, que ahir coincidia amb tots els membres de la comissió, que prou ràpid, però en tot cas eh, és un tema doncs, que ha necessita el seu temps. Trucada la tercera del programa d'avui, en, en Joan Pallet. Joan, Hola, bon dia. Digue-ho, sisplau. Bon dia, Joan. Bon dia, Abel, i bon dia, director. Bon dia, bon dia. No volia trucar avui perquè ja hi ha hagut algunes trucades, però, clar ara ha dit una cosa que no sé si l'he bé, i jo aquesta cosa... En fi... Per mi, l'alcalde de l'Escala... Tots, eh? Tots els alcaldes de l'Escala, que hi ha hagut de l'Escala, per mi són els de la Casa Gran, la Casa Peidal. Llavors, tu has dit aquí que no podies fer una valoració en aquest moment d'això del pa, diguéssim. Del pa que ens hi doni. I això jo no crec que sigu Si no la pots fer ara un segon, l'hauries de fer ahir o abans d'ahir i fer tots els esforços perquè aquesta gent que es cuiden d'això, que són molt necessaris, i a mi, si Frés en el seu moment em va fer un favor molt gran, i tots, eh? Eri tots. Doncs vull dir, crec que hi hauries de posar el màxim, el màxim del que tu puguis aportar. Fins ara. Abans uh, que pengin, Joan, dir que m'ho creixi... Sí, perquè no, em que no li vull contestar. Joan. Sí, sí. Joan, eh, eh, en Lluís Cipres ens comentava... on demanava que quina valoració em feia jo... de l'informe sí, sí, sí, sí, sí. sobre l'habitatge... Que, que estan dins el sí, POM, eh? Sí, sí. Ah, això el refereixes. Sí. sí, sí, sí el que sí, passa sí. que jo... aquesta valoració ja l'has de tenir feta... per mi, eh? De fa un mes, un mes i mig, dos, vull dir, sempre. Uh -huh. Encara que llavors ja hi hagi una reunió que aquesta siguis esclar, que l'hagis de fer un altre moment, i un altre, o aquí, o demà, o demà passat. Però tu aquesta valoració jo que tinguessis sempre, sempre. Fins ara. Molt bé. Fins ara, Pallet, adéu-siau. Mm, a veure, és que, és que una valoració, eh, si posem les coses una mica allò que a veure si capaç de fer-ho, el, el que fa el POM és, insisteixo, recollir dades. Per tant, aquestes dades són dades de quants habitatges hi ha a l'escala quants doncs, són primera residència, quants són segons la residència, quin destí tenen, quin tipus de, de, en quina situació urbanística estan, en quina situació física estan, tot això, doncs, jo puc fer una valoració així a grans trets, però jo crec que porto poc si la faig jo ara així sense massa perquè, de més, no sé, entenc que tindria poca utilitat tampoc. Jo no, amb això no vull eludir la resposta. El que passa és que el que jo intueixo que demana Lluís Ciprés no és el que jo puc aportar, el que puc fer aquí, perquè no em toca fer-ho. No, jo no puc fer una valoració al nivell que, que segurament Lluís voldria, per tant, jo crec que di ha ara doncs, quatre qüestions genèriques que segurament tenen la seva importància però que no aporten la concursió que demana Lluís, doncs jo crec que seria poc útil. Eh? L'escala té 10.000 més de 9.000 unitats cadastrals. Té uns 15.000 habitatges. Tenim 10.500, 10.427 diria, habitants. Sabem que ten tenim una població fluctuant molt important. La... Penso que la quantificàvem l'altre dia també els mitjans de... de premsa escrita i deien que l'escala doncs, té una població d'entorn als 18.000 habitants. Representaria una població de 18.000 habitants tinguin en compte les persones que fan estades doncs, relativament llargues però que no estan censades. Tot això són una sèrie de dades importants que s'han de, de poder analitzar amb calma. Jo no ara fer una valoració de, de quin és l'estat de l'habitatge aquí a l'escala, doncs jo em tenc, em penso que no, que no seria la qüestió. Eh?